Migranten defentsa hartzen duten elkarteak batu dira amaia afonta, egun hona. Egun hon, deneri. Europak errefusiatuak kanporatzen ditu, eta zoek egizebitu nahituzte. Nola egizebitu unarat ez badira heltzen. Ba, galdera ona. E, bistanda, e, jende guzi hoiek, Europara elzen direnak, badira nagusiki ikusten direnak, dira, justu, gaur egun, e, e, Europako mugetan lokatuak direnak. Mm. eta hoeak badakigu ez bada borontate politikorik ez hemen emendresibituko baina badira beste hainbat um, migrantet ezena kaipatsen ez, eta seitzen dutenak ezbaitira ere siriakoak afganistakoak edo baina seitzen dutena uh, onat eta bestetokietara etoxzen clandestinuki ala batzu uh, bisekin, ede, be, bi, eta bebe Uh, kokatzen uh, hemen beste hainbat eggitan bezala beraz uh, uh, aipatzen da itz uh, si uh, Europako omen den krise hori migranten mm. krisi omen dena eta uh, eta badira beste hainbat betidanik eiten dutena. Zenako om, omen reiten eh, duzu? Bai, guretzat uh, krisia uh, Europakoa baita ez da migranteena noski uh, noski da horiek uh, bizitzen duten egoera beren egietan uh, ezin jasana da eta uh, horregaitik eldu dira, eta uh, krisia uh, balin bada, izanena krisia politiko bat, Europak duena egun ezpaitak gai, uh, jende oiek uh, errezebitzeko behar diren uh, balintza duinetan. Zembakin aldetikar jauzi bat izan da, Europan uh, sartzen direnen kopuroa zembak egiztut goguan, hainitzezik ganda. Milion laere. bat, zauen, ba. Ba, ba, eta egoera behi badan, horkezin duko, Baina guk, uh, diogu, uh, Europak uh, badituela posibilitateak, uh, bere responsabilitateak arzen baditu, hende uh, horiek resebitzeko. Eta beraz jantzu, Sidiakrak, Afganistan darrak, nor dira etorkinak, etorkin ekonomikoak ere konutan arzen intuzia beraz? Norzki, guretzat ez amigranteonik ala txarrik. Eta bere hitik yes egiten duena, ez du sekulan egiten uh, plasejarikin. Eta anitzetan, uh, miseriari mi yes egiten joan bat uh, ere uh, egoera lahian da eta askotan ere uh, bere erria gerlanda. Beraz nahazten dira uh, ahazoin ekonomikoak eta politikoak. Guretzat, ez da migrante honik, ala migrante txarik. Be Bexoak zabalik uh, egizibitzen uh, bali ma dira, kein hori emaite da, ez itzabeldu honen unbait ebe jalde pobrezio horiek e, ustuko direla eta eta munduko populazio guztia hemen finkatuko dela azkenian. Ba, zure galdera interesgarria da. Za justu uh, uh, a reality anis bada migrantene uh, inguruantantxigo horrarako pausatzen duzu eta gure helburua da xust deustatzea haue iritzi horiek eta Uh, larietariko bat hori da. Ba, man, hau holde bat, etoriko zaigu, eta, eta azken janez gira gure rian jabe izanen, entzuten da anitzetan, en edo hogiak eh, haotik entzendigute. Nik emanen du txifre bat, edo eta horira ere gure funktioa, gure elburua, aurre au eritzioiek, haustea, eta emaitea egiazko realitatea. Beraz, frantxez estadoan, ja, badakizuen, porzentaiaz, zonbat migrante diren gajoegun. Bizan legoari komparatuz. dira? Eundik, 0 kakotx ameka. Uh -huh. voilà. Beraz, badugu marja hienden anitz zebitzeko, guretzat migranteak eta migrazioa berastaxun bat da. Errandezak ere, beste txifre bat emaitiko Alemanian, zero kakotx, oita amak, gehiu. Europaren bataz bestekoa, eundik, oita bost. Solidarite migra etorkinekin elkarte kolektiboa sortu da Euskal Eri eta Ego Landesetako eragileekin. Amaia Fontan, kidia zira, zurekin es egitzen dugu, Europako estatuak engaiatu ziren, etorkin kopuru batzuena hartzera, e, ez dute egiten, e, kopuru horieta ratiztira erri batzen, elkartasuna antolatzen aldea, estatuetatik pastu gabe. Galera hona. Bon, Lenik elkartasuna aspalitik bada hemen, eta antolatuada aspalitik. Ba e, e, badira bi elkartek gaur egun nagusiki e, elburu bezala dutenak e, justu emigranten laguntzea, aspalikoa simad. E, simad e, aspalitik ari da, e, bigarren gerlatik eh, emigranteak Laguntzen, ta hemen, bada, mabos bat urteko katua dela. Egunero resibitzen ditu migranteak, uh, laguntzen ditu uh, desmartza administrazioetan, ta nola ez, uh, eh, familia batzu bat dira ere, uh, karrikan direnak ez dutenak eser, eh, refusatua izan zaie, ba besab, eraz, paperi gabekoak dira. Eta laguntzen ditu. Gero bada ere bestarekin elkartea, berriki sortu dena, zimadek bultzaturik, eta hor gehiago apartamendoak edo bizilekoak, atse maiteko, sare bada hainbat elkarteekin batera. Beraz, aspalitik bada hori, eta gaur egun gertatzen denaren ainzinean agertu dira eta hainbat erri, beharri, Eta batzu, bo, adibidez, hor, uh, haipatu da, bastidan, be, badela berriki, uh, uh, galdera onartua eta estadoak eman uh, ditu, aterbetzeko betzeko batzu, bainan badira inbaterien daia bezala, prez dira, uh, sortut elkarte bat, uh, badira beste hirri batzu, dira eldu, haiten duzun bezala. Ez dukentzen, uh, jendea nitz badela, eh, prez eta... Uh, Migrante oficial hoiek ez badira elzen, beste batzu badira betikoak eta gian hoiek ere eta badakigu prez direla laguntzeko. Laguntzeko prez, ere zibitzeko prez, ikusi dugu baigo jen ere bazela mugimendu bat horren inguruan, baina mugatua iruila hilabetekoa ere zibitzeko prez eran nahi du azkenean hemen hartzeko eta hemen instalatzeko gixan prez direnak. Hori bai, bai da, bai gorriko kasua oso bedezia da. Zeren, jendeak bon, entzulek jakin behar dute, uh, dispozitibo berri uh, eta bedezia dela. Francesz luralde gusian egin dute, berrizia da. Hori da, bainan kalen kokatuak diren refusiatua kas hor janglortan direnak beraz, ege euh, xortu e, dituzte des centre de repi en zuten da ere itxoushi oiek, mm. mm. nengin bilean zerden, beraz, el du dira iru ilabeten zat kome maiten dituzte bolontarioak direnak ben ejan e exan berda ere anitzek ez dakiteela ere nora etu diren ez euh, saintetien egira etu atent sirela, penchatzen zuten eh? saintetien ah. de baigori ordez eh? beraz, euh, oiek dira kaletik hartuak iru bero ki dira hor uh, uh, eta ateratzeko neguko hitik. Eta uh, paperak egiten dira bainan anitzek, ezituzte eskuratuko paperak. Mm -hmm. Beraz, oiek, bere, egoera hori berezia da. Ba beste guziak, uh, eta oiek, biztan da, elburua da... Uh, Edozen migrantei, beraz, eta uh, uh, erbetzea, eta edozen edo migrantei, eran nahi du ere, hemen kokatzea laguntzea, edo hemen kokatzen laguntzea. Mm -hmm. Eraz, uh, zda, biziki komplexoa da, eh, migrantean legislatioa eta egoera. Badea desberdinak, ba, desberdina. ba, ba egorrikoak, beharrik eskuzabala okandute jendeek, bainan, badakigu, jen uh, eturri diren migranten artian, batzuek ez badanitzek, ez utela eskuratuko. Esku bidea hemen egoiteko. Mm -hmm. Leku batzu egizibitzeko preazt, beste batzuetan lekuak gaindituak. Estatuen Europa da martxan, elkarten Europa bat imaginatzen aldea, eta batituziaia, zuek, ahemanak eh, Europako beste elkarte batzuekin. Asigira, e, galdera biziki intezgarriada za... Guk raiten dugu Poder Republicuak behar dut tout stella berenne dans un baina ez dugu gaitatzen eh? eta pentsatzen dugu eh uh, uh, uh, uh, behar dela hiritarren um, Uolde bat politika oien kontra eta eritaren antolaketabat. Eta hasi gira Alemaniako batzuekin, adibidez berriki uh, ikusitugu, uh, ikartu gira. Eta nola ez, uh, beste errietako, beste batzuek egoaldeko, istanda eskualerian egoaldeko uh, kolektibo batzuekin era arremanetan gira. Uh, eta emekie emekie uh, behar ba, uh, sortuko dugu, ba, eritaren... Uh, Federakuntza bat. Mm -hmm. yeah. Lehen uhatz bat da berasi egin du zen kolektibo hau, hori da hemen migranetarkinekin, euh, selkarte -se hatzemiten da kolektibo hori ha bost bat elkarte dira, euh, beraz euh, migranten inguruan euh, beren euh, lana egiten dutena, mexia eta bestearekin bezalakoak, frantseskurtsuak emaiten dituztenak ere, euh, azpal bezalakoa edo agir bezalakoa, partido politikoak ensamble atxebai bezalakoak eta berdeak, euh, geo euh, badituzu ere jende euh, eskubiden alde diren euh, elkarteak. Ligue des droits de l'homme edo comité defense de droits uh, de, de, Droit de l'homme en pi baz eta gero batuzu berogoeta mar bat uh, pertsona ez direnak neun Baan presdirenak uh, aventura hortan txartzeko, eta zinez uh, egunneroko lana eramaiteko, maiteko uh, egia erjan... Uh, Ailan uh, tipiaren argazkia izan da txoke bat denentzat, pertsu naho jentzat ere, uh, jonen irailan antolatu genuen uh, uh, jende bilze bat, eta ortarik etorri zen uh, kolektiboren uh, sohtzeko uh, asmoa. Mm -hmm. Bildu ziste, oai bildu eta zer ginen duzia? Hori da, bildu gira, sei labete mandugu publiko kiateratzeko, Lau elburueki lehena da formatza eta informatza. Zainitzek ez dakite zer den emigranten realitatea. Beraz hasik ira formatzen, eta bereziki dezer ezakitenak, eta helburua izanen da gero, kanpora joatea eta esplikatzera Iritzi zabalari, publiko zabalari, zer den migrantean egoera. Beraz, merkatu etaratuan sortu ditugu hainbat tresna horren zat, hainbat uh, ekitali kulturaletan eta sozialetan parte hartuko dugu ere gure material horekin aurre iritziak austeko ere. Eh? nit xago aurre ahor, iritsi bait dira lehenagondugen bezala. Hirugarren eta hor ere Gazteiburu skolejoetan eta baitugu badugu tal bat preste dau sabatsu muntatzeko erakaslekin. Eta ere konferentziak maiatzan taikainak ikaindan eginen ditugu. Mm -hmm. Badalano Bada da. Eh, mugimendu behia, oino idekia da, jende batzu hartzen dituz? ditu uh, zuen? Bistanda, bistanda. astapen batetan baizik ez gira eta de, borontate guziak onak dira. Eh. Mm -hmm. Zuekin hagemanetan jartzeko da osoan eh, informazioa bildzeko bada baliabiderik? Bai, beraz bada mementuko uh, elbide elektroniko bat. Uh, Solidarite Migran, exe batekin, eh? Solidarite Migran pb denaloturik, abildoa, gmail.com Eta behar bada bukatzeko, azken e, itz bat behar bada, en, gure entzulen artian ere baitira, e, piskatuzkur edo piskat e, beldur, e, em, migrante holde horren haitzinean, e, izan dira atentatuak, hain e, itzietan e, lutudira bifenen menoak gienden buruetan, zuk e, zer gantzinezak e, entzule horiek. Zatozte gure gana, lehenik, elkarrekin eh? mintzatzeko uh, eta baita ere, zatozte migrante batzuen gana. Eta guk laguntzen aldugu bitarteko gisa, ibiltzen aldira, zeta gure talean ere uh, data leban antolatoa, migranteekin aktivitateak antolatzeko, beraz, zatozte ikusterat. Amaia, fontan behir zoroiterazten dugu kolektibo genizena, Solidarite Migran etorkinekin, Mila esker gurekin izaitegatik goizuntan, tabes talibatartea. Mila esker suedi.